<Gülüyor> Mühtərəm müsəlman qardaşlarım Bizi yaradan Yaşadan Bizə bol bol ruzu verən Və ve bizi bizdən Daha yaxşı tanıyan Allah Bizim üçün Hər şeyin ən gözəlini Bu dünyada nəsib etmişdir Allahu u Teala İnsana bu dünyada Sayıb Qurtarabilməyəcəyi kədər Neymət vermişdir və bütün bu məhlubatın sərisindən də seçərək yalnız insanı ən şərəfli varlıq elan etmişdir. Amma insan nəfsinə və şeytana uyaraq harama meyledib hüsrana dülçar olur. Bu haramlardan biri Və böyük günahların sərsində zikr olunan, kebəyir dediğimiz yetti və ya on böyük günahdan biri olan zinadır. Allah-u Teala Quran-ı İsra Suresinin 32-ci ayəsində belə buyurur. Zinaya da yaxın düşməyin, çünki o çox çirkin bir əməl və pis bir yoldur. Bu xüsusda Fəhamərim sallallahu aleyhi və səlləm hədis-şərifdə belə buyurur. Bir qövm zina yayılarsa, aralarında ölüm artar. Yenə Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə Furqan surəsinin 68 və 69-cu ayəsində belə buyurur. Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməz. Allahın haram buyurduğu cana nahaq yerə qıymaz, onu öldürməz, zina etməzlər. Hər kəs bunu, bu işləri etsə, cəzasını çəkər. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat olar və o əzab içində zəlil olub, əbədi qalar. Dəyərli qardaşlarım, Allaha və ahirət gününə iman edən bir müsəlman öz halal zövcəsindən başqasına meyil etməz əslə Allahın qoyduğu həddi aşmaz çünki allah Teala həddi aşanları sevməz Allah-u Teala müminun surəsinin əvvəlində müminlərin sifətlərini bu cür sadalıyır həqiqətən müminlər nicad tapmışlar cənnətə nail olmaqla mətrəblərinə çatıb Əbədi saadətə qoğuşmuşlar. O kəslər ki, namazlarında hər şey unudaraq, Ruhən və cismən yalnız Allaha müt'i olub, Ona boyayarlar. Allahın qarşısında kiçilərlər. O kəslər ki, laqlaqadan, lüzumsuz şeylərdən, Qadaran olunmuş əməllərdən üz döndərərlər. O kəslər ki, zəkat verərlər. O kəslər ki, ayıb yerlərini zinadan qoruyub saxlayarlar. Ancaq zövcələri və cariyələri istisna olmaqla, onlar zövcələri və cariyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötürü qınanmazlar. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sellem hədis şərifdə buyurur, Allah üç şəxsə nifrət edər. Bunlardan birincisi, zina edən qoca, kibirli çasıb və zalim varlıdır. Yəni qardaşlarım, bugün fitnə və fəsadın baş alıb getdiyi axır zamanda yaşayırıq. Rəqiqətən də yaşadığımız bu dövr fitnə fəsadla doludur. Ətrafımız sanki Yusuf aləysəlamı yanına çağıran Züleyxə tək "Hayte leki" deyib bizi özünə çağırır. Artıq yolda gedərkən belə gözümüz haramlara tərəf yönəlməyə başlayır odur ki bir anlıq düşünək və özümüzü hesaba çəkək hansı əməlimizə güvənirik və ya nəyə arxayınıq ki bu günahları heç vicdanımız sızlamadan və qəlbimiz titrəmədən edirik Barmağımızın uzunu bir anlıq belə odun üzərində saxlaya bilmiriksə, Bütün bir vücudumuzun cəhənnəmin şiddətli alovuna necə dözdürəcəyik? Qardaşlarım, xütbəmə Allah Resulü s.a.v.in bir hədsi ilə son vermək istəyirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur <gülüyor> Heç bir kölgənin olmadığı Qiyamət günündə allah Teala 7 insanı ərşin kölgəsində Kölgəlindirəcəkdir Bunlardan birincisi Adil dövlət başçısıdır İkincisi Rəbbinə qulluq edərək təmiz bir həyat yəni haramdan uzaq bir həyat keçirən və bu cür böyüyən gənc. Üçüncüsü, bir-birini Allah rızası üçün sevib görüşmələri və ayrılmaları da Allah rızası üçün olan iki insan. 4 gözəl və imkanlı və həmsinin mövqə sahibi bir qadının bərabər olmaq istəyənə mən Allahdan qorxuram deyib yaxınlaşmayan igid. 5-incisi sağ əlinin verdiyini sol əlinin bilməyəcəyi qədər gizli sədaqə verən şəxs və tənha olanda Allahı anıb öz yaşı tökən şəxs Əl-Aynəxəl-Kəram və Əbəğən-Nizam. Səlamullah ilə Malikül-Azizül-Alim. Və izə الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شروص فيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارضى عن خلفاء الراشدين أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعلى بغية السحابة والتابعين ردوان الله تعالى عليهم اجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون الشبه الله تعالى دالت لول Yaxşılıq etməyi və qohum əqrabaya öz saxlarını verməyi əmr edər, pislikdən və azınlıqdan çəkindirər və hər zaman iblət Allahın üçün bizə öydü və nəsiyyət edər.